Ugtagilaren amaga egun peyotxe begi egunon gaurkoan lemoizko zentral nukleaga du aipatuko. Bai hori da, mila bederatziun eta irurgoi dan, gobernuak garatzen du industria nukleaga. Testo inguru horretan, martxan ezartzen du plano energetiko bat, eta horrek aurre ikusten du hiru zentral nukleajak ere ikitzia Euskal Herrian, eh? beraz, deban bat jo, lemo izen, bigarena eta ispazteren horiek ziren proiektu batzu. Segidan, Janberda, eh, Euskal Herrian eh, resistentziak agertzen direla. Deban adibidez, jeniak antolatzen dira proiektuaren kontra joiteko. Uh, aldiz mila bederatzeun hamabian, Frankoren gobernuak baimena emaiten dako iberduero impresari bi e-reaktore nuklearak eraikitzeko bizkaian, beraz, lemo izen eta susen eraiteko auzotik hauzotik uh, askiorbil. Hatik eta ergan duzu, Euskal Egean mugimendu azkar bat altsatzen da horien kontra, Bai, noski eh, lemo izen berian biztanleak antolatzen dira, eta fite bo, eskualen geosoan kolektibo batzu sortzen dira. Eta azken finan koordinak eta bat ere sortuko da. Antolatzen duena, dibidez, mila bederatzeun eta errogoita hori eh, agogilan manifestaldi eh, aski handia, eh, berrogoita amak mila jendeekin. Urte bat berantago, ustailaren hamalauan uh, eskoalingiak ezagutu duen uh, manifestaldi handienetariko bat gertatuko da, hori Bilbon, eta hor, haipatzen da, uh, egun eta berroita mila edo berdin gehiago ere, biturri batzuna araberan BG1 mila jende uh, arte elkartu zirela, beraz, uh, zentral nukleagaren kontra. Urte uh berean, egan, berda, eta eranko gundea, bohokan sartzen da, sabotaiak eta eta ekintzak burutuz e, testu inguru horretan, berda, egan 1929 eta mazazpiko abenduaren emisortzian, David Alvarez Peña eta kokidea zentralaren aurkako ekintzabatean tirokatua da eta hilzen dela adibidez. Eta horren harira, doela behoa lau urte, gehtakari gogorak badira ere, maien eta eh, etak beraz ekintza initz egiten ditu, eh, berduroren kontra, eh, eta zentralaren kontrapartikularzki ta tentatu batean adibidez langile batzu hiltzen dira eta bon, bere aldetik koordinaketak ehunka eta ehunka gauza edo ekintza antolatzen ditu, eh, izan da din egietan, eskoletan, fen, gauza initz egiten ditu, eh, zinez da herri borroka bat garatzen dena. Eta adibidez duela, berro eta lau urte susen, eh, urtahilan beraz, mungian debekatua izan zen elkarretaratze kar batean, Guardia Zibila gogor holdartzen da jendeen kontra, hola, holako Gauza askigo horrak bizi tzen ditu eh, Euskal Herriak, eta beh urtean, eh, aski ezagutua da, ipatu ginuen kronika horietan jonen urtean, eh, Gladys de Lestal militante ekologista gazte bat eh, eraila da, eh, Guardia Zibiliak erailtzen du adibidez dut Egan dugun, boko kaluzia izan dela, peio, eta gertakariak horreino gogortzen dira mila datzion talarroiko amarkada hortan. Gauzak mintzen dira, bai, edo gogortzen, enpresak, eh, iberduero enpresak ez du amor nahi, eh, eta nahi duatxurutuki bururatu edo burutu bere bere proiektua, eta beraldetik espainol gobernuak ez du populua konsultatu nahi, eta hori galdera edo aldarri kapuen batzen. Eta erakundea eta beji batia nunba inxartuko da. Aski famatua dena eh, zentralaren inginari nagusia baitzen du, askatzeko galde du beraz ak hortan bukatzia, eh, eta bon, erduerok segituko du eta berazetak eraabiltzen du uh, inginari nagusia hori eh, milaberazieun rogeita bateko tsaaian eta ermer bere ordezkoa er, ere hiltzen dela atentatu batian uh, milaberazieunta argogeita bi Beraz soch uh, ngausak kanbiatzen dira ta maiatzian, eh, berjotearen uh, maia Iberduerok obrake gelditzen ditu. Eta gero bi urte berantago milaberarat an laurogeita gobernuak luz hamen bat erabakitzen du beraz Santiara gelditua da eta gero abandonatua da ere. Hor ejan behar da duela hogeita bat urte oraindik eh, an aktibitateak izan zirela zentralanekin pamendu batzu des egiteko Geroztik eh, lemoiz eh, nora ejan, eh, da, basa amortu industrial bat edo eh, nuklear ja bateko itendela, Bizkaiko koste Etan, eta eskoalegian egi bojokaren simbolo azkar bat ere egoiten da biztan dira. da, peiotxe berri lemoizko zentral nukleara ipatzen ginen gaurkoan, esker mila eta elduden astearte. Bai, beraz, ba, elduden astearte. Astea astea.